Creepypodden, en skräckpodd från Sveriges Radio P3. Eld. Under medeltiden trodde man att hela skapelsen, inklusive människokroppen, uppstått ur de fyra elementen. Jord, luft, vatten och eld. Den här dokumentärfilmen tillhör inte de mest prisade och uppmärksammade. Den heter Mystikens värld, kom ut 1997 som en produktion av History Channel man kunde köpa på VHS från illustrerad vetenskap. Och har helt uppenbart haft en ganska låg budget. På Youtube har dokumentären funnits uppladdad av någon i flera år men ändå inte fått mer än tusen visningar. Men trots den lite märkliga produktionen, den brusiga bilden och det brusiga ljudet och de udda intervjuobjekten fascinerar ämnet. Det har fascinerat mycket länge, i hundratals år och omnämns till och med enligt vissa i Bibeln. Sedan 1800-talets början har det kallats spontan självförbränning. Ett mystiskt fenomen där människokroppen brinner upp inifrån och förvandlas till aska medan omgivningen är opåverkad. <hör> När människor har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och idag ska vi prata om sådana öden som omvärlden ser som självförvållade, som våra egna fel. För den hemska sanningen är att de som möter dessa öden sällan håller med själva och att det därför aldrig kommer stämma överens mellan offrens berättelser om sig själva och omvärldens domar. I mystikens värld från 1997 hör vi det nästan omedelbart. Och jag ska komma till hur lite senare. Men först några ord om fenomenet spontan självantändning. Om ni inte känner till det är det ett namn på någonting man spekulerat kring sedan 1700-talet. Idén är att vissa människor plötsligt... Av sig själva flammar upp i en extremt intensiv men mycket lokal eldsvåda som nästintill förintar deras kroppar helt och hållet. Bilder av offren för vad som trots vara spontan självantändning är groteska. Det är ofta bara två ben som ligger kvar, nästan orörda. Och ovanför knäna är det bara aska kvar. Men runt offren är deras vardags- eller sovrum nästan orörda. På nattduksborden ligger tidningarna kvar utan att ens ha blivit svädda i kanten och på soffbordet ligger tändstickorna som inte fattat eld. Ett känt fall är Mary Reeser, en kvinna som omkom i Florida den 1 juli 1951. Enligt den gamla udda boken Mysterier, underverk och obegripliga ting från 1977 kom verdinnan i huset där Mary hyrde in sig med ett telegram till henne på morgonen den 2 juli. Men handtaget till dörren var för hett för att röra. När hon med hjälp av två målare som arbetat i närheten lyckades få upp dörren möttes de av en het pust som slog dem i ansiktet och i väggen flammade en ensam låga. Brandkår tillkallades och släckte och sen hittade man resterna av Mary i den lilla lägenhetens enda rum vid sidan av köket. Hon satt i sin fåtölj reducerad till aska, ett förkålnat stycke av levern, ett fragment av ryggraden, ett ihopkrympt kranium och i ena sidan tofflan, den vänstra foten, avbränd vid ankeln. Under fåtöljen på golvet fanns en cirkelrund svartbränd fläck. Enligt en rekonstruktion av händelseförloppet hade Mary tagit sina sömntabletter och sedan satt sig i fotöljen för att röka då hon somnat och satt eld på sig själv. Ett eluttag kopplat till en klocka hade brunnit och då hade klockan stannat på 02.26 vilket antogs vara tiden för hennes död. Men enligt en artikel i St. Petersburg Times i Florida, publicerad den 5 juli 1951, hade Mary bränts i en eld som varit nästan 2000 grader varm. Ingen förstod hur det hade kunnat gå till. Fall av spontan självantändning fortsätter inträffa även i vår tid. 2010 hittades en man i Irland, liggande vid den öppna spisen i sitt vardagsrum fullständigt förtärd av en eld som bara hållit sig runt hans kropp. Trots närheten till eldstaden trodde polisen inte att mannens död hade någonting med den att göra och obducenten i fallet skrev i sitt utlåtande att mannen dött av spontan självantändning Citat, för vilket det inte finns någon tillfredsställande förklaring slutcitat. Ja, så sent som 2017 dog pensionären John Nolan, 70 år gammal, på gatan i norra London. Han hittades i ljusan kunde inte räddas och ingen kunde förklara hur han fattat eld. En läkare spekulerade i att han kunde ha fallit offer för något som kallas veke där någons kläder sugit upp kroppsfett och börjat brinna våldsamt av ett eller annat skäl. Vad beror då spontan självantändning på? I dokumentärfilmen Mystikens värld från 1997 pekas en tydlig grupp ut som de oftast förekommande offren. Den klassiska profilen av ett offer för påstådd spontan självförbränning är en äldre kvinna. Överviktig, alkoholiserad och rörelsehindrad. Offren är oftast ensamma när det inträffar. Det är helt enkelt ensamma människor som har svårt att röra sig och som gärna och ofta röker. Det finns en berättelse om dessa ensamma människor här. Om människorna som råkar sätta eld på sig själva på ett eller annat sätt och inte kan ta sig ur lågorna. Men det är en grotesk förklaring och den kan vara svår att acceptera. Därför finns det många som söker mer metafysiska, andliga eller till och med övernaturliga förklaringar. Till exempel Larry Arnold, forskare om det paranormala som intervjuas i Mystikens värld. Larry Arnold tror att den började inuti Mrs. Conway. Här förklarar Larry Arnold sin egen något obskyra teori till varför människor själva antänder. En subatomär partikel krockar med en kvark inuti en atom i en människas kropp vilket sätter igång en kedjereaktion som slutar i kroppens självförbränning. Och Arnold har tydligen många sådana här teorier. I en artikel i Vice föreslår han en annan där det är energin som inom den indiska mystiken och ayurvediska alternativmedicinen kallas kundalini och som ska färdas upp och ner längs ryggraden hos människan som hamnar i obalans då man är lite ledsen eller stressad. Denna energi ska enligt Arnold då explodera i en sorts plasmaliknande boll som utgår från magen och det stämmer överens med Arnolds erfarenheter av att benen sällan förbränns utan att det är just inom en radie av 30-50 cm runt magen denna eld brinner. Om man vill tro på Arnold är upp till var och en men väldigt lite av det han pratar om har vetenskapligt stöd. Den tredje teorin han nämner är att spontan självförbränning inträffar när människor befinner sig där jordens energilinjer möts. En tanke löst byggd på den psykogeografiska idén om ett energinät som täcker jorden. Jag har märkt att man kan dra raka sträck mellan de flesta fallen av spontan självförbränning, säger Arnold i weiss och fortsätter... Vissa linjer sträcker sig över fem, sex eller till och med upp till ett dussin liknande självantändningar. Larry Arnold har studerat den österländska mystiken. Han fann skildringar av obalanserad kundalini som orsakat en känsla av outhärdlig inre värme. Hans forskning har fått honom att tro att om en människa stänger in denna kraftfulla energi kan den förbränna sig själv. Om man frågar vetenskapen så är förklaringen till spontan självförbränning helt enkelt att offren på något sätt råkat fatta eld och brunnit upp i sitt eget kroppsfett. Men det är en sorts dödsfall som kan liknas vid de där japanska fallen av fläktdöd- Myten om att man kan dö om man sover i ett rum där en elektrisk fläkt är på under hela natten antingen för att man fått syrebrist eller fryst eller svettats ihjäl. Det är en vandringssägen som uppstått i ett land där människor ibland i bokstavlig mening arbetar ihjäl sig eller dör av ensamhet som kanske ger en döden en mer världslig mer sorglig och mindre tragisk förklaring. Kanske idén om spontan självantändning, någonting sånt. En mytologisk och övernaturlig berättelse om en död som inte går att fly. Som tycks gudomlig i sin exakthet. Och som kan ersätta den om en gammal, ensam människa som råkat tappa siggen i lakanen och sen inte kunnat röra sig när hon börjat brinna. Vi kanske aldrig får veta sanningen om hur dessa bränder uppstår. Bara offren vet säkert. Och de har tagit hemligheten med sig i graven. Frågan om spontan självförbränning tillhör fortfarande mystikens värld. Berättelsen om det självförvålade ödet är ofta en sån, en mer greppbar berättelse som omgivningen kan ty sig till när någonting är för svårt för att ta i. Den berättelsen kan bli aktuell även när människor som säger sig vara utsatta för någonting hemskt av sin omgivning betraktas som icke-trovärdiga. Nu ska ni få höra en historia om en sån situation. En berättelse som heter När andra inte tror en, inskickad av en anonym lyssnare. Den läses av Rakel Josefsson. Jag vill berätta om hur det är att inte vara trovärdig när man vet att det finns något där ute, något som vill en illa. Och när ingen annan tror på en för att man inte anses vara en person som kan skilja på vad som är sant och vad som inte är det. För att förklara så vill jag säga att jag är schizofren. Det är en sjukdom som inte går att bota. Jag föddes med en genetisk sårbarhet och utvecklade min första psykos när jag var 17 år. Den varade i åtta månader. Under den tiden började jag få vård. Innan och efter det har jag upplevt mycket störande och skrämmande kopplat till min psykiska ohälsa. Jag har haft hallucinationer och hört röster. Jag har haft perioder där jag tappat aptiten så illa och blivit så utmärglad att mina föräldrar fått samtal från lärare som vill kolla så att jag verkligen får mat hemma. Jag har blivit paranoid och hållit mig vaken i flera dygn. Jag har till och med hoppat från andra våningen i mitt gamla radhus för att jag trodde att jag kunde flyga om jag bara hade rätt skor på mig. Många tror att schizofreni betyder att man har personlighetsklyvning. Jag vill förtydliga att det inte är sant. Jag kan, med hjälp av mina mediciner, leva ett ganska normalt liv. Jag har bara haft två psykoser och de har som tur är varit relativt korta, ungefär åtta till nio månader. Det är fruktansvärt upprörande att leva i en så förvrängd verklighet så länge. Men som schizofren kan man ha psykoser i flera år. Jag är fortfarande rädd att det ska hända mig, även om jag mår mycket bättre nu med så bra vård som jag får. Nu är det några år sedan jag fick diagnosen och jag har börjat studera på universitetet och bor i studentkorridor. Av hänsyn till mina korridorkompisar har jag valt att inte nämna staden, men den ligger i södra Sverige. Det jag vill berätta om tar plats just här. Jag hade planerat flytten noga eftersom en stor omställning kan trigga igång en psykos. Men allt hade gått bra tyckte jag. Mina nya mediciner verkade fungera. Mina föräldrar säger också i telefon att jag låter glad och lugn. Det har nu gått åtta månader sedan jag flyttade in och för några veckor sedan möttes jag av en ny kille som släpade in en fåtölj genom den uppställda porten. Han skulle flytta in i rummet bredvid mitt som stod tomt ett tag. Och som tur var är det på första våningen så fåtöljen var inte alldeles för svår att få in. Jag hade bråttom så jag hann bara hälsa. Elias kan vi kalla honom. Han hälsade artigt men lite kort kanske. Blek var han också och benig. Jag sprang iväg och tänkte inte mer på det. Han var väl sliten av flytten bara. De första dagarna gick bra- jag såg honom inte ens Men så dök han upp en kväll när jag stod i det gemensamma köket och lagade mat Jag hade hörlurarna i och lyssnade på alldeles för hög musik När jag såg honom i ögonvrån ryckte jag skrämt till Sen pausade jag musiken och skrattade lite nervöst Oj, det skrämde mig, sa jag och han bara kollade på mig Hade jag varit oartig? Jag harklade mig Det är lugnt, man blir alltid skrämd i det här köket man står ju med ryggen mot ingången, sa jag och la till ett litet skratt igen något forcerat den här gången han bara fortsatte stirra Förlåt, sa han entonigt men han bröt inte blicken jag började känna mig obehagligt emot, men ville inte visa det han kanske bara hade svårt med sociala gränser så tog han upp en tändare Röker du? frågade han och tände den jag tittade förvånat på honom Tänkte han på riktigt erbjuda mig en sig här inne? Och i så fall, var var själva siggen? Eh, nej tack. Och du borde inte röka här inne. Brandvarnaren kommer bli galen, sa jag så försiktigt som möjligt. Han släppte det lilla hjulet på tändaren så den släcktes. Brandvarnaren, upprepade han som ett konstaterande. Sen vände han och gick ut. Så fort som möjligt fixade jag i ordning mina fiskpinnar och smet in på rummet för att äta. Jag skyndade mig att ta en attarax, en av mina ångestdämpande. Det var alltid lite jobbigt när någon lekte med tändare så där. Under några av mina värsta veckor hade jag sett i synen nästan varje dag och det jag såg var gardiner och möbler som fattade eld. Som tur är tröttar attarax ut mig så jag somnade gott med mat i magen. Sen gick det några dagar tills jag såg Elias scen. Han verkade inte vara hemma mycket. Den här gången var det fredagskväll och jag kom hem sent från en kompis. Jag öppnade dörren in till korridoren och så stod han plötsligt där, framför dörren till mitt rum. Han ryckte i handtaget, långsamt och repetitivt. Först blev jag arg, sen påminde jag mig själv om vad min psykolog sagt om att överreagera. Med ett lugnande andetag resonerade jag att han troligen var skitfull och missat vilken som var hans dörr eftersom de låg bredvid varandra. Efter att ha stålsatt mig för att hantera en full student gick jag fram till honom. Hej, du har nog fel där. Det där är min, sa jag med vad jag hoppades för mjukröst. Han ryckte en gång till som om man inte hört mig. Nu rynker jag pannan. Vad fan? Elias, det där är min dörr. Du bor vi. Precis som förra gången svarade han bara efter andra gången jag sagt något. Han vände sig långsamt och såg på mig med samma tomma blick. Han såg nästan sjukligt blek ut. Borde jag ha frågat om han mådde bra? Så höll han upp den här jävla tändaren. Röka, sa han, återigen entonigt. Nu blev jag irriterad på riktigt. Bestämt sköt jag honom åt sidan och satte nyckeln i dörren. Nej, gå ut om du ska röka. Jag röker inte, sa jag. Och sen gick jag in och stängde dörren. Jag kliade mig hårt på halsen. Hela den här situationen upprörde mig och det hade gått så bra på sistone och jag hade en uppsats som snart skulle in. Min strupe stängde sig lite och jag tog en till attarax innan jag svalde resten av mina piller, inklusive sömntabletter, för att kunna sova. Det var bara en sak till. Precis när jag kände att jag sjönk in i dimman så hörde jag det igen. Ryckningarna i dörrhandtaget. Men dörren var låst så vem som än stod på utsidan och jag trodde jag visste vem det var kunde inte komma in. Jag orkade inte öppna utan tappade medvetandet. Jag vet inte om ni någonsin har tagit sömntabletter, Men om ni har det så vet ni hur konstgjord insomningen är. Precis när man håller på att somna så förvrängs saker. Man kan aldrig vara helt hundra på om det är verklighet, en illusion för sinnerna eller en helt vanlig dröm. Det här betydde att när jag skriver att jag hörde ryckningar så kan jag inte ärligt säga om de verkligen fanns där. Jag hoppas att de inte gjorde det. Ytterligare några dagar passerade. Olystkänslan i magen låg kvar. Jag stod åter i köket och hackade lök när en av mina korridorkompisar gick in med två tunga matkassar. Vi kan kalla henne Johanna. Johanna hälsade glatt och ställde ner maten för att börja packa upp och stöva in den i sina utsedda hyllor. Jag hälsade tillbaka. Vi pratade en stund om ingenting särskilt. Till slut kunde jag inte hålla mig. Jag måste fråga. Vad tycker du om Elias då? sa jag och försökte få det att låta oskyldigt Johanna rynkade på pannan Elias? Vem då? frågade hon Jag stelade till Hade han gömt sig så bra att hon inte ens märkt honom? Jag härklade mig Den nya killen i rum 116 Återigen fick jag en konstig blick tillbaka Bredvid dit. Men det har väl inte flyttat in någon ny där? sa hon oförstående jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kliade mig på halsen igen. De senaste dagarna hade jag varit ovanligt nervös och emotionellt stressad. Nu blev det helt plötsligt jobbigt igen. Jo, han flyttade in för en vecka sedan. Lite udda om du frågar mig, men han kanske är jättetrevlig egentligen, svarade jag lite snabbt. Som tur är fick hon ett telefonsamtal och försvann ursäktande in på sitt rum. Jag pustade ut. Johanna visste att jag hade lite problem- och jag ville inte att hon skulle tro att jag började flippa nu. Jag lagade färdigt min middag och åt på rummet. Den natten hörde jag skrapningar komma från andra sidan väggen. Den mot Elias rum. Morgonen efteråt påpekade mina föräldrar- att jag började låta konstig igen. De hade haft lite oroade röster de senaste dagarna- men nu sa de det öppet när jag satt med dem båda två på linjen. Jag i min säng och de är högtalaren på vid köksbordet hemma hos sig. Är det något fel gumman? Frågade mamma med sin mjuka röst. Jag visste inte om jag skulle berätta eller inte. Men så tänkte jag på skrapningarna och kände att jag var tvungen. Så jag berättade om den nya killen och hans udda sätt att bete sig. Att han faktiskt skrämdes. Det var tyst en stund. Den här nya killen, vad säger de andra i korridoren om det, sa min pappa, tveksamt. Fan, jag visste att de skulle tvivla på mig. Och nu hade jag faktiskt ingen bra att säga. Ljuga kunde jag inte heller, det var jag så dålig på. Så jag sa som det var, att jag bara hade frågat Johanna och att hon inte hunnit se honom. Då blev det tyst ännu en stund. De trodde mig inte. Genast började de prata om medicinjusteringar och samtal till min psykolog. Jag försökte irriterat avbryta dem men fick bara mammas mjuka röst tillbaka. Men lilla gumman, tänk om det är MCKs. När vi lagt på tänkte jag att nej, MCKs kan det inte vara. Då måste jag ju ha hallucinationer. Och jag visste vad jag såg. Elias var på riktigt. Jag måste bara se till att någon annan kan bevisa det. Som tur är så stod det någon i köket och diskade när jag kom in för att fixa i ordning lite lunch. David kan vi säga. Så fort jag kunde styrde jag vårt samtal till Elias. Har du pratat något med Elias sen? Frågade jag. Samma respons som från Johanna. En frågande blick. Han stannade upp en stund och fortsatte sedan diska sin kastrull. Vem? Nu blev jag irriterad på riktigt. Elias, nya killen, sa jag lite frustrerat. David bara gav mig en blick. Johanna sa något om att du frågat om en ny kille. Men ärligt, jag har inte träffat någon. Är du säker på att han inte bara var här på besök, frågade han. Jag suckade. Han släpade in en hel fåtölj, så gör väl inte gäster, sa jag. Och David ryckte på axlarna. Nej, nu fick det räcka. Jag övergav samtalet och trampade surt iväg till rum 116. Jag höjde handen och knackade. Först fick jag inget svar och knackade igen. Ingen öppnade dörren. Men så hörde jag något. På andra sidan dörren kom knackningar tillbaka. "Hallå?" Elias sa jag tystnad. Och så några fler knackningar. Sen kom inga fler ljud. Jag kände på handtaget, men det var låst. Jag skyndade tillbaka till köket för att hämta David. Kanske kunde vi försöka öppna dörren tillsammans. Men David var redan borta. Jag stampade en gång med foten utan att kunna hindra mig. Eftermiddagen gick fort och efter två föreläsningar var jag redo för sängen. Jag tog medicinerna, var noga med att ta sömntabletterna och så bäddade jag ner mig. Det tog inte lång tid innan jag hörde skrapningarna. Trots sömnen som tyngde mig så satte jag mig upp. Något var annorlunda. Skrapningarna kom inte från Elias vägg längre. De kom utifrån. Halva jag var irriterad. Men resten av mig var vett Om det verkligen var något farligt där ute så skulle det inte dröja länge innan sömnmedicinerna verkade och jag skulle vara ett medvetslöst offer. Enkel att ta. Jag var ändå tvungen att kolla. Jag bodde ju på bottenvåningen så om det lät som att det kom utifrån mitt fönster så fanns det stor risk att det faktiskt gjorde det. Med ett djupt andetag och ett hårt grepp av min kudde som om den skulle skydda mig så gjorde jag en glipa i persiennen med fingrarna och kollade ut. Det jag såg fick mig att vilja springa långt, långt bort. Elias stod där ute, i bara t-shirt och jeans trots kylan så nära fönstret att hans andedräkt immade rutan. Han hade handen mot rutan och den var formad som att han lekte att han hade klor. Med den andra handen höll han på med tändaren. Klick, klick, klick. Flamman blossade upp och dog igen, om och om igen. När han insåg att jag kunde se honom stirrade han direkt på mig. Så förde han tändaren närmare ansiktet och höll den tänd. I ljuset såg jag hans tomma uttryck bytas till ett onaturligt leende. Jag skrek. Sen tog medicinerna mig. Jag vaknade upp på akuten i föregår. Jag var inte fastspänd eller något sånt, men när jag förvirrat försökte resa mig från den smala sängen så kom det snabbt fram en sjuksköterska som bad mig lägga mig ner igen. Jag löd, för jag hade inget annat än förtroende för vården egentligen, men bad att få veta vad som hänt. Så kände jag smärtan i underarmarna. De var täckta av bandage. Min första impuls var att dra av bandagen, men jag blev återigen hindrad. En läkare kom in och tillsammans med sjuksköterskan förklarade de vad som hänt. Jag hade blivit inburen till akuten av tre ungdomar, varav alla sagt att de bodde med mig. De hade brutit sig in genom min dörr när jag skrikit konstant i tio minuter och när de väl kommit in låg jag medvetslös på sängen. Mina armar hade massa små, färska brännsor, och min burk med sömntabletter låg vält på golvet. Dessutom hade jag klösmärken i ansiktet som läkaren kallade självförvållade. De trodde jag försökt begå självmord. Jag rynkade pannan. Jag hade bara hunnit skrika några sekunder innan jag svimmat. Och jag hade varken försökt proppa i mig piller eller bränt mina armar. Definitivt hade jag inte skrapat mitt eget ansikte. Men så fort jag försökte förklara hur jag sett Elias stoppade läkaren mig. Elias finns inte, sa han. Jag hade fått en psykos. De vägrade lyssna. Du måste förstå hur det är när man är så övertygad om att någon finns. Någon som vill en illa. Och så vill ingen tro på en. Jag är kvar på psykiatriska avdelningen och blir vården med största vaksamhet eftersom jag ses som självmordsbenägen. Men en sak kunde de inte förklara för mig. Varken i min hand, i mina kläder eller mitt rum hade de hittat en tändare eller tändstickor. Och om du tror att jag inte vill vara här så har du fel. Jag är livrädd för att de ska släppa ut mig. Att Elia ska få tag i mig när jag inte är skyddad av fyra låsta dörrar. Ni har hört När andra inte tror en, inskickad av en anonym lyssnare och uppläst av Rakel Josefsson. Den värsta sortens självförvålat öde är det som kanske inte ens med den bästa eller värsta viljan går att skylla på offret själv. Sjukdomar är alltid svåra att skylla på offer och enligt ett konsensus som nu är allt tydligare är drogmissbruk och alkoholism också sjukdomar. Men fortfarande är det många som ser alkoholismen som alkoholistens fel, som en brist i karaktär eller disciplin som helt enkelt straffar sig själv. I berättelsen Esping, inskickad till podden av lyssnaren Göran, får vi höra om den tärande ångest som drabbar dig när du gått för långt in i den sjukdomen. Om den vidriga kärna som trots allt kanske är någonting mer än bara spriten. Och om en omvärld som inte kan förstå det. Historien läses av Ludvig Josefsson och är uppdelad i tre delar. Den första heter... Igår. Retrospektivt har jag varit alkoholist så länge jag kan minnas. Tänk dig att du kör bil längs motorvägen. Du kör 120 på en 100-väg. Ibland om vårarna släpper kylan och isen djupt ur marken och orsakar chocka dimbankar. Tjocka slöjor glider fram och tillbaka över vägbanan. Kör du in i en dimslöja kommer du ut längre neråt vägen. Närmare målet, men du hade ingen direkt koll på vad som hände runt omkring dig för en stund. Du hade ingen kontroll där inne i dimman. Du hade kunnat kollidera, volta eller köra av vägen. Världen omkring dig när dimman lättar är karg, kall och skrämmande och du välkomnar nästa dimbank. Du kör med bibehållet tryck på gaspedalen rätt in i den för du är hemma i dimman. Inte utanför den. Där har du mitt liv. Jag har på ren svenska varit mer eller mindre full hela mitt vuxna liv. Mitt första anfall av delirium tremens fick jag som 28-åring. Då hade jag varit berusad fler dagar än nykter i tio år. Av någon orsak befann jag mig i Mexiko med några vänner- i slutet av ännu ett tequila-race hade vi spontant bestämt oss för att nästa tequila skulle vi svepa i dryckens hemland. Redan nästa vecka satt vi alla tre på ett flygplan över Atlanten. Det kostat mig större delen av mina besparingar till ingen nytta. Jag spenderade inte en vaken minut nykter och har inga minnen av resan eller landet som sådant. Jag minns dock slutet på resan. Jag minns några dygn i en smutsig, trång polisell någonstans på Mexikanska landsbygden. Några dagar innan hemresan fick vi tag i peyote. En starkt hallucinogen drog- som enligt utsag skulle ge en, en dagslång tripp- med andliga förtecken. Låt en kort pausa här. Jag är ingen knarkare. Jag har provat i princip alla typer av mer eller mindre tunga droger- utan att fastna för någon Jag blir bara sjuk Alkohol är min drog Jag minns inget andligt uppvaknande Jag vaknade upp invirad i lakan Jag uppenbarligen rivit ner från en torkställning mellan två små hus i mitten av ingenstans på den mexikanska landsbygden Fortfarande inlindad i lakanen släpades jag av två mexikanska poliser till deras polisbil. Bilen rivstartade och for med faslig fart fram över de krokiga grusvägarna till den väntande cellen. Stämningen lättades ingalunda upp av att jag kräktes över hela baksätet. Vad som följde var dagar av avgrundsdjup abstinens. Uppenbarligen roades kaptenen och hans båda sheriffer måttlöst av att ha en namnlös utlänning utan papper i den lilla polisstationens enda cell. Jag förstår dem. Vem fan gillar en turist? Alkoholen är en rivningskran. En dödlig pendel. En flera ton tung stålkula i slutet av en lång kedja. Lyckas du mota bort den från dig så försvinner den bara kedjans längd. Sen slår den tillbaka med tiofaldig kraft. Jag ömsom bönade, ömsom rasade från sällens jordgolv. De åkte på uppdrag och lämnade mig ensam i timmar. Jag fick en plåttink och kräka sig. Jag höll på nyktra till. Kulan var i rörelse. Nu hängde den stilla i luften en ödestiger sekund- innan den med full kraft skulle slå tillbaka. Första dagen vandrade jag oroligt fram och tillbaka över det nio kvadratmeter stora utrymmet. Jag gjorde utfall mot gallret och skakade det våldsamt. Andra dagen låg jag i fosterställning och skakade. Tredje dagen i den lilla cellen kom skallormar ringlande över golvet mot mig. Min hud sprack upp. Och skinnet kröp tillbaka över mina armar och ben För att blotta muskler och ben Mot slutet av dagen Kom en underlig flicka Framkrypande ur väggen Hon gick på alla fyra i brygga Och alla hennes leder gick åt fel håll Hon tittade nyfiket på mig med ögon Som var brunnar av oändlig svart tomhet Hon ville kyssa mig och blottade ett gap fullt av sylvassa spikar där något rörde sig längst in. Redan andra dagen hade poliserna insett att skämtet kulminerat och åkt för att hämta byns läkare. Han hade dock varit upptagen med en pojke som hamnat under en traktor. Han kom inte till mig förrän ett dygn senare. Då var jag ett kvidande vrak som badade i svett jag tillbringade två dagar på ett mexikanskt sjukhus. Självklart missade jag flyget hem. Jag ska inte tråka ut er med detaljer om hur jag lyckades ta mig tillbaka till Sverige igen. Men jag kan ju avslöja att det involverade både konsulat och pengar från mina föräldrar för att betala flygbiljetten hem och sjukhusvistelsen. Mina föräldrar slutade prata med mig helt efter den händelsen. Det passade mig bra. Jag hade inget att säga om. När jag landade på svensk mark var jag spiknykter för första gången på evigheter. Jag gav mig själv ett löfte om ett vitt år för att reda ut mitt liv. Samma helg fick jag ett samtal från några vänner som undrade om jag inte skulle med ut och svinga en bägare. Åtta timmar senare... Somnade jag vikt som en märla runt en förtöjningstolpe nere i hamnen, redlöst berusad. Att jag inte föll i vattnet handlade nog, i ärlighetens namn, mer om änglavakten om skicklighet. Låt mig förklara hur det fungerar att vara alkoholist. Du har nämligen helt fel uppfattning om den saken. Du tror att en alkoholist sover i kulvertar, på parkbänkar och under broar- du tror att alkoholister är äckliga skuggor som rör sig haltande över stadslandskapet, brutna under sorg och skam. För dig är de till hälften genomskinliga eftersom du tränat dig själv att inte se dem, eftersom du varken orkar eller vågar titta på dem. Vissa går i trasiga skor. Själv har jag alltid gått i nyputsade skor och duschat varje morgon. Under ungdomsåren umgicks jag mycket med äldre kompisar. Jag drack flera kvällar i veckan under högstadiet och gymnasiet. Men jag hade kontroll. Jag lät inte drickandet gå ut över mitt skolarbete och jag höll mina föräldrar i mörker. Så fort jag fick chansen gick dock allt över styr. Jag sov ofta över hos kompisar på helgerna och tillbringade dessa kvällar med att dricka allt jag kom över. Men jag hade kontroll och slutade gymnasiet med riktigt bra betyg. Jag har ärvt min fars läshuvud men aldrig gjort mer av den så. Mina studier vid universitetet slutade i ett totalt nederlag. Vid det laget kunde jag inte längre motivera mig. Jag slutade min arkitektutbildning och hoppade på mer allmängiltiga kurser som genusvetenskap och grekisk mytologi. Mina föräldrar kallade det för flum och de hade rätt. Jag var ute efter studielånet och studentbostaden så jag kunde stanna i huvudstaden och utforska livet. När jag maxat ut hela studielånet och fått sparken från alla misskötta ströjobb fick jag helt enkelt låt flytta tillbaka till den mellanstora svenska stad jag kom från. Då hade jag ströpoäng från tiotalet olika kurser men ingenting som ens liknade en utbildning. Jag tog tryckkort och började jobba på höglager. Temporärt, sa jag till alla. Men det var 26 år sedan och jag jobbar fortfarande kvar. Hemligheten med att vara en alkoholist heter kontroll. Så länge du har kontroll över när du kan släppa kontrollen så kan du leva ett ordnat liv. Så länge du har kontrollen kan du också intala dig själv om att du inte är alkoholist. Du sov ju inte utomhus. Hemligheten bakom kontroll är rutiner. Varje vardag och söndag dricker jag klockan 18.30 två glas fyllda med is och lika delar röd läskedryck för vuxna och kursbärsvin. Jag dricker med sugrör. Detta är min vardagsdrink söndag till torsdag. Jag dricker två glas mellan 18.30 och 19.00. Jag börjar alltid jobba 06.30 måndag till fredag. När fredagskvällen och lördagen kommer stoppar jag undan körsbärsvinet och plockar fram starkare saker. På semestern spenderar jag den första veckan på gränsen till medvetslöshet. Logistiskt sett går det förstås åt mer körsbärsvin man kan köpa på det lokala systembolaget. Jag dricker i runda slängar 15 liter körsbärsvin under en normal månad. Bor man nära en mellanstor ort kan man inte köpa 20 flaskor körsbärsvin i månaden på systemet. De har bara en sort i flaska. Jag bor vid E22, an så jag fixade tidigt en leverantör via de mörkare sidorna på internet. Första söndagen varannan månad stannar en långtradare på skolgården på den lilla orten där jag bor och där jag kan hämta ut tio stycken bag in box med polskt körsbärsvin. Man betalar i förväg online Vi är en liten kö med grå förortsalkoholister som står och väntar varje gång Chauffören står på flaket och langar lådor och backar till de skendöda nedanför Småbarnsföräldrar, bilmekaniker, butikspersonal, mellanchefer, män och kvinnor Vi pratar inte vi noterar bara att alla andra också mestadels bara köper stora mängder av en sorts alkohol. What's your poison? brukar chauffören leende fråga. 12 plattor 12% i öl. 16 flaskor bourbon whisky, Obscena mängder likör med smak av hallon och lakris. Vi roas och skäms över varandra och skiljs åt under tystnad. Vi vet vad vi är och försöker inte imponera på varandra Människor som inte behöver imponera på varandra pratar inte med varandra På de mörkare sidorna på internet finns vapen löjliga mängder droger och olaglig porr Allt jag tar med mig är körsbärsvin Jag tror jag kan komma in i himlen Jag gör ju ingen annan illa För sju år sedan kom elva in i mitt liv Elva är min dotter Fast jag tycker hennes namn känns tillgjort Det var hennes mamma som döpte henne Jag kallar henne aldrig något annat än Elvan Jag träffade hennes mamma Gärda på krogen en lördagskväll Vi kände varandra flyktigt Det gör alla som blivit mellanstora städer trogna Hennes storebror hade gått i min klass på grundskolan Och hon hade gått två klasser under mig med rätt mängd alkohol i blodet kan jag vara farligt skärmig. Gärda bodde bara två kvarter bort och efter några danser småsprang vi dit. Det var inte så mycket mer med det. Hon bjöd på frukost nästa morgon och jag stannade och åt den. Det gjorde jag sällan. Hon bakade grahamsbullar. När vi bytte telefonnummer gav jag henne mitt riktiga nummer. Det gjorde jag nästan aldrig. Sex månader senare ringde hon och berättade att hon skulle föda mitt barn om tre månader. Jag minns att jag bara satt tyst med luren i örat i timmar efter att hon lagt på. Jag insåg att detta måste varit vändpunkten. Signalen jag alltid väntat på. Jag lade in mig på avgiftning, eller det var i alla fall den storslagna planen jag återupptog kontakten med mina föräldrar för att berätta de glada nyheterna om barnet och mitt nya drogfria liv de blev glada nu blev det aldrig någon avgiftning jag gick på ett informationsmöte den kvinnliga läkaren spydde eld och svavel hon pratade om droger droger för att dämpa abstinensen och andra droger som skulle göra mig sjuk av alkoholen jag mådde illa bara på att lyssna man skulle visst prata en massa också. Samtalsterapi. Jag hade för länge sedan slutat prata. Det finns ingen som egentligen lyssnar. Syntetiska droger och prat har alltid fått mig att må illa. Jag bestämde mig för att själv bota min alkoholism. Där har du något som faktiskt förenar alla oss missbrukare. Vi har en bedrövlig självinsikt veckorna som kom drog jag successivt ner på alkoholen och till helgen hade jag fått låna en jobbarkompis föräldrars sommarstuga. Upplägget var ett klassiskt cold turkey. Jag skulle helt enkelt åka ut dit och tillbringa två dagar utan alkohol i en stuga vid kusten med över en mil till närmaste affär eller uteställe. Jag skulle bli skjutsad dit och sen skulle min kompis lämna kvar mig med mat och packning men utan en droppe alkohol. Min unge skulle få en nykter pappa. Det var en bedrövlig idé. Jag var i förfärlig form redan innan resan började. Jag kallsvettade så frös i bilen. Min vän hejade på mig och bad mig tänka på barnet som var på väg. Efter en timmes körning tvärbromsade han plötsligt i gruset utanför en vitmålad stuga med grönt knutvirke. Man kunde ana havet mellan tallstammarna och björklöven. Kom ihåg att sätta på huvudströmbrytaren och koppla in kontakten till varmvattenberedaren. Jag hämtar dig på måndag morgon, låg min kompis. En alkoholist lyckas sällan behålla många vänner. Jag var verkligen glad att jag fortfarande hade någon i denna värld som ville mig väl. Alla goda tillrop till trots... Skönk mitt hjärta när jag såg bilens baklyktor avlägsta sig mot den mörknande horisonten. Vid middagstid den andra dagen fick jag ett fullskaligt anfall. Jag rusade ner till vattnet och föll på knä i vattenbrynet. Köttet på mina händer smälte bort från benet och vattnet bubblade av vattenormar som kröp in under mina kläder och krälade och högg. Räddast var jag dock för att titta bakom mig, för där visste jag vad som skulle komma. Men så var det som om en stark hand greppade min käke och tvingade mitt huvud att titta upp mot stugan. Där kom hon krypande i brygga över blåbärsriset med huvudet upp och ner och den spikfyllda munnen vidöppen. Denna gång kom hon så nära att jag kunde se vad det var som rörde sig in i hennes mun. Hennes tunga var en liten ormunge. Min vän hittade mig nästa morgon. Jag låg gömd under husets krypgrund, beväpnad med en spade. Han körde mig till närmaste vårdcentral. De gav mig vätskeersättning, febernedsättande och en remiss till närmaste beroendemottagning. Det var samma beroendemottagning jag varit på bara några veckor innan. Jag gick inte dit. Jag kunde inte bli nykter igen. Hon hade lekt färdigt med mig nu. Nästa gång vi möttes skulle vi kyssas. När Elva föddes blev mina rutiner lite annorlunda. Det var aldrig tal om att jag och hennes mamma skulle försöka leva tillsammans. Jag träffade min dotter så ofta jag kunde och följde med till BVC och andra viktiga besök. Jag skrev på papper om faderskap och Försökte aldrig smita undan mitt ansvar vare sig ekonomiskt eller känslomässigt. Jag älskar min unge över allt annat. Hon är smart, vacker, rolig och oerhört intelligent. Jag fortsatte att dricka med måtta även om jag aldrig vågade sluta helt. 50 centiliter körsbärsvin om dagen och lite annat på helgerna. Livet rullade på. Alkoholen har kommit i fatt mig lite på senare år. Upprepade leverinflammationer har lett till några dagslånga sjukhusvistelser. Alkohol romantiseras i dagens samhälle. Men tro mig, det finns ingenting romantiskt men lever som håller på att ge upp. Bara blödande tarmar, aptitlöshet och allmänt illamående. Jag försöker dricka mindre på helgerna. Ibland somnar mina ben och ibland tar det dyrbara sekunder att komma på vem och var jag är om dagarna. Jag får inte längre köra truck. Jag jobbar med logistiken på lagret. Jag utreds för förtidspension. Jag tror det vore bäst för alla. Men jag har min dotter och jag har min högtidsstund varje dag med mitt körsbärsvin. När elva fyllde fem började hon sova över hos mig varannan helg. Gärda är orolig. Jag tror hon försöker rädda mig. Jag tror hon ser vart det är på väg. Hon vill att Elva ska ha en pappa när hon växer upp. Elva kommer lördag lunch och hennes mamma hämtar henne söndag kväll. Under tiden hon är hos mig dricker jag inte en droppe. Andra delen. Idag. Idag är det söndag. Och Elva fyllde sju år för bara några dagar sen. Vi hade ett eget kalas, bara hon och jag, igår Jag hade bakat tårta och sjöng en egenkomponerad låt Hon himlade med ögonen och tyckte det var pinsamt Det var det kanske också Det ringer på dörren Det är säkert Elvas mamma Hon springer till dörren och öppnar och kommer sen inspringande till mig utan ett ord vi har redan packat hennes väska tillsammans. Gärda kommer efter en minut in i vardagsrummet och rufsar om vårt barn i håret. Är du redo att åka hem? Pappa och jag har varit ner vid sjön, berättar Elva. Nu får du krama din pappa hejdå, älskling. Jag sätter mig på huk och hon kommer springande rakt in i mina armar. Jag håller om henne i gott och väl en minut. Farväl älskade unge en pappa. Föräldrar får inte krama ihjäl sina barn. Jag släpper. och följer efter sin mamma som tagit bakvägen ut genom altandörren. Jag reser mig upp för att följa efter och vinka adjö. Abstinensen brukar vara rätt svår så här dags efter nästan 30 timmar utan alkohol. Min tradition är att dricka hela dagsransonen utan is ståendes vid diskbänken när deras bil försvunnit utan synhåll. Två glas på under minuten. Som en ökenvandrare som äntligen funnit en oas. Men än är de inte borta. Jag går ut på trädäcket bakom lägenheten och fortsätter mot parkeringen. Där står min dotter och hennes mamma böjda över något och pratar med ljusa förtjusta röster. Men herregud, vilken liten sötis. Gud, mamma, var gullig. Gärda tar kort med mobilen på det de hittat på marken. De vänder sig mot mig. Kom och kolla vilken liten bebis! Jag närmar mig sakta och de kliver undan för att visa vad de hittat. Jag får kämpa med mig själv för att inte rygga baklänges. Det är en esping. En liten huggorm, inte större än en blyerspenna. Den ligger mitt på den asfalterade promenadstigen- jag ser tydligt det bruna zigzagmönstret. En kall stril med isvatten går längs min ryggrad Med all alkohol ut ur mitt system Och med abstinensen ringande i öronen var detta det sista jag behövde Minnesbilder från mina anfall sköljer över mig som en stört våg Jag blir lätt illamående Världen snurrar ett varv och kommer gungande tillbaka Men du är helt blek du svettas, pappa. Espingen tröttnar på uppmärksamheten och ringlar av vägen och in i gräset. Vi tittar på den när den rinner bort mot skogen. Vi går i tystnad mot bilen. Det känns lite obekvämt nu när jag inte alls gillade överraskningen om hittade. Jag mår för dåligt för att lossas må bra. Jag måste ha mina två glas nu. Jag kramar om min dotter en sista gång vid bilen och hon tittar på mig med stora blå ögon och säger Jag älskar dig pappa. Hon pausar. Det jag gör, det gör jag för att hjälpa dig. Det förstår du väl? Det var ett mystiska ord, även för att komma från min dotter. Jag pussar henne på kinden och säger Åk nu älskade unge, vi pratas vid på telefon." Hon tittar på mig länge. Du får inte bli arg, säger hon stilla, till hälften för sig själv. Sen hoppar hon in i bilen som far iväg. Jag tar ett djupt andetag innan jag rusar in till min lägenhet. Jag sliter förväntansfullt upp dörren till köket och det tar ett par oändliga sekunder att förstå vad jag ser. En stegpall står vid diskbänken och ett av köksskåpen står öppet. Mina två bagging box med körsbärsvin ligger i vasken. Bredvid på diskbänken ligger en sax. Elvan har mördat mina två sista boxar med körsbärsvin. Med vild frenesi har de stuckit och klippt i pappen och innerpåsen. Det finns inte en droppe kvar. Allt mitt körsbärsvin ligger i avloppet. Bredvid saxen står en tom flaska vodka. Den har hon också öppnat och tömt. Elvan försvann en stund när vi tittade på film och väntade på mamma. Jag trodde hon gick på toaletten, men hon gjorde detta för att rädda mig. Det tar ett tag att förstå att skriket som ringer i mina öron är mitt eget. Jag kallsvettas och ser dubbelt. Köket har sakta börjat snurra runt sin egen axel. Nu måste jag tänka snabbt innan jag får ett anfall. Men det finns inget att tänka på. Pizzerian har tappat sitt utskänkningstillstånd och centralortens restauranger ligger en mil bort. Jag kan inte köra bil nu. Det rör sig under huden. Jag måste springa till kop, någon kilometer bort, och handla folköl. Att mota det kommande anfallet med folköl blir lite som att mota en stridsvagn med slangbella. Men vad är för val? Nu håller er för fan borta. Vråla jag mot allt som hotar krypa fram i väggarna. Ge mig för fan en chans att fixa detta. Älskade, underbara unge, vad fan har du gjort? Jag ramlar ut i hallen och sticker ner fötterna i mina skor. Jag skriker av smärta. Det ligger något vast i skon. Med klentrogna ögon stirrar jag mot den högra skon. Då ser jag ett litet huvud dyka upp. I nästa sekund slingrar sig den lilla ormen ur skon och pilar snabbt iväg över halvgolvet mot vardagsrummet. Jag skar mig inte. Jag blev biten. Vad i hela världen, frågar jag mig själv, men förväntar mig inget svar. Den lilla huggormen försvann ju bort mot skogen. Vänd hon och kröp in i min lägenhet istället. Det verkar rätt otroligt, resonerar jag med mig själv. Som om jag skulle kunna resonera bort vad som just hände. Vad gör jag nu förresten? Jagar jag den lilla giftormen ut ur lägenheten eller springer jag till Coop för att handla två sexpack folköl? Jag bestämmer mig för Coop. Lämnar jag altandörren öppen har ju ormen alla chanser att smita ut igen medan Jag är borta. Jag skakar ur båda skorna innan jag återsätter på med den högra. Men nu kommer nästa överraskning. Jag kan inte stödja på högerfoten. Den har domnat bort. Jag söker febrilt i huvudet efter allt jag har hört om ormbett men det hjälper mig inte nu. Jag kan inte stödja på högerfoten. Jag river av med strumpan. Stortån är lila. Nästan svart. Och flertalet lila vener löper i ett nätmönster från tån och uppe över smalbenet. Helvete. Jag hoppar ur vardagsrummet och sätter mig hårt i sängen. Det rör sig under överkastet och jag förstår vad det är. Espingen ute på asfaltgången må ha varit riktig. Men Espingen i skon och det hundratal som nu kryper fram ur sängens innanmäte är det inte. Nästa sensation är överjordisk smärta. Jag lyfter min arm och två espingar följer med upp. Jag ser tydligt det bruna zigzagmönstret. Jag reser mig upp och i 20-talet fastbitna små huggor man följer med. De tömmer samtliga sitt gift i mig. I ren adrenalinchock tar jag några steg över golvet innan jag rasar in i bokhyllan. Jag river med mig merparten av Elvans enhörningssamling på vägen ner. Jag landar tungt och öppnar ögonen sakta. Jag ser världen upp och ner. När allt är upp och ner blir hon rättvänd. Hon står i öppningen till altandörren. Med sina mörka brunnar till ögon betraktar hon mig hela tiden. Hennes mun är ett sår fullt av spik- nu kommer de sakta krypande över parkettgolvet i Ek. Hon görs ingen broska. Det här är ju sista gången vi ses. Tredje delen. Imorgon. Mikael Kessler trivs som obducent. På den mellanstora ortens sjukhus jobbar två läkare heltid på patologen. Det är han och Anita. Mikael skär i liken och Anita analyserar vävnadsprover och sköter labbet. Så har det varit i tio år. Det är en tyst och helig pakt. Anita tycker inte om känslan att föra en skalpell genom död vävnad och Mikael hatar dataprogrammen och tekniken som hör till det moderna laboratoriet. Mikael är inte utbildad patolog utan jobbade som allmänläkare tills ett beklagligt misstag ändrade allt. En dålig dag på jobbet för tio år sedan skickade han hem en ung man med punkterad kroppspulsåder, med smärtstillande medicin och en ordination att vila. Det blev rubriker hela vägen upp i rikstäckande tidningar. Han tog tjänstledigt i sex månader och när han kom tillbaka erbjöds han tjänsten som obducent. Om det var ett straff eller en belöning vet han inte riktigt, men han uppskattar sitt jobb. Mikael är inte den sort som älskar sitt jobb. Han älskar bara en sak och det är inte sitt jobb, inte sin vuxna dotter och verkligen inte sig själv. Han älskar Walter Rass Ostar, speciellt flaggskeppet Schellerhocker. Han uppskattar sin arbetsplats. Andra sjukhus han besökt gömmer avdelningen djupt under mark i mörka kulvertar med blinkande ljusrörsbelysning. Han har fått det förklarat för sig att det huvudsakligen har med avloppet att göra och inte att man vill gömma döden i källaren. Hans patologavdelning på det mellanstora sjukhuset ligger på andra våningen och har enorma fönster. Han har utsikt över en liten skogsdunge. Han gillar att studera naturens växlingar medan han arbetar. Rummet badar i ljus. Han drar sällan för patienterna. Sjukhuset bedriver klinisk patologi som handlar om att utröna normala dödsorsaker hos sjuka och gamla patienter eller olycksfall där det inte föreligger misstanke om brott. Vid minsta misstanke om brott åker kropparna till rättsmedicinska patologen i residensstaden sju mil bort. Idag står Mikael med armarna i kors och studerar naturen utanför. De avlånga boxarna i kylrummet är till större delen tomma och alla hans arbetsuppgifter är gjorda. Obduktionssalen och laboratoriet där Nita jobbar ligger vägg i vägg. De kommer bara in till varandra någon gång om dagen. Mikael jobbar ensam. Han är snabb och effektiv men ibland gnager vissa av obduktionerna på honom. Ibland innehåller de element av det oförklarliga och det retar honom. Förra veckan fick de in en grav alkoholist som dukat under i ett anfall av delirium tremens. Inget ovanligt i det, men det fanns konstigheter i blodanalysen. När han hör Anita dra sitt nyckelkort i läsaren utanför känner han instinktivt att det är just den obduktionen som hon vill prata om. Han suckar och tar ett djupt andetag. Anita kommer in. Hon knackar lätt på insidan av den öppna dörren. I släpptåg har hon en kvinna i 20-årsåldern. Mikael förstår plötsligt allt sammans. En läkarstudent. Hej, säger Anita. Det här är Desiree. Hej, säger Mikael och tittar på den aspirerande läkaren över de honbågade glasögonens kant. Han gör ingen ansats att komma fram och skaka hand. Han hälsar som om man hälsade på en hantverkare som skulle in och rensa avloppet. Han och Anita är gamla nog att acceptera det oförklarliga. Läkarstudenter är ännu unga och bär på en vilja att imponera. De är outhärdligt ansträngande i sin ungdomliga iver. Han vet att Desiree kommit för att ta poäng på att ifrågasätta hans obduktionsrapport. Han spänner sina käkar. Jo, Anita tvekar. Ni kommer angående Alkisen som hittades i förra veckan i sin lägenhet. Det är ett påstående, inte en fråga. Jag öppnade upp på honom. Hans innälvor var gröt. Han är identifierad och ligger och väntar på avhämtning för kremering. Desiré läste labbrapporten, mumlade Anita. Han borde kanske till rättsmedicinska. Gröt upprepa Mikael han spänner käkarna igen men det var inte det som dödade honom säger Desiree med blicken stint fäst på Mikael som om hon revolutionerat läkarvetenskapen och inväntar applådåskor hon sträcker demonstrativt fram labbrapporten mot honom som om man inte skulle ha läst den Mikael ler överseende och spänner sina mörkgröna ögon i henne han tar inte rapporten utan pausar för effekt. Så vad dödade honom? Anita bryter medlande in. Vi kan ju göra en rätt avancerad toxikologisk screening nu för tiden. Läs, viskar Desiree. Hon känner sig plötsligt liten. Hon vrider lite på sin handled som för att göra rapporten mer greppbar. Mikael tar rapporten med tryck. Han hade redan läst den flera gånger. Han vet vad det står. Proteaser, peptidhydrolaser, hyaluronidas, bla bla bla, läser han. Han räcker tillbaka rapporten till den unga läkarstudenten som storrögd och rådnande tar emot den. Hon förstår att inga applåder kommer att följa. En lång stunds tystnad följer. Ni påstår att han dog av ormgift. Mikaels fråga blir hängande i luften. Ra rap rapporten stammar den unga läkarstudenten. Någonting är fel på utrustningen. Hans lever var ju för fan halvrutten. Halva karn var halvdöd inuti. Rena surströmmingsskivan där inne. Men ni vill påstå att någon injicerat honom med ormgift? Nu har Mikael fått upp farten. Men visst... Skicka honom till rättsmedicin. Någon går runt och tar död på våra alkisar med ormenzym. Eller har vi en seriemördarorm på halsen? Skrattar Mikael. Han får till det så bra ibland. Vi tänkte bara, säger Anita lågt med blicken i golvet. Hon tar tag om Desires arm för att dra henne med sig med milt våld. De backar mot dörren. Kroppen har inga injiceringsmärken, inga punkteringar säger Mikael. De båda kvinnorna backar ut ur rummet vare sig av nålar eller huggtänder. Dörren stängs stilla och han är ensam igen. Ävla Alkis, muttrar han. Hans käkar är fortfarande spända. Utanför fönstret drar en mild sommarbris genom träden. På en sten en bit bort i dungen ligger en huggonshona i solen. Det har varit en bra sommar att vara orm. Gott om mat och ljuvligt väder. Brisen drar igenom en rön och löven rasslar. Ormen höjer sitt huvud och spelar med tungan. Men det finns inga faror. Hon slappnar av och lägger ner huvudet igen. Hon är varken elak eller snäll. Hon är bara en orm. Så jag vill inte ha är här. När jag är här. När jag är här. När Esping, inskickad till podden av lyssnaren Göran och uppläst av Ludvig Josefsson. En berättelse om ensamhet, alkohol och kärlek. Och någonting mer där längst in. Är det självförvållat eller inte? I den ångest som ligger mellan de två alternativen rör sig några av de värsta faserna jag kan tänka mig. Ni har hört ännu ett avsnitt av Creepypodden med mig, Jack Werner. Den produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. Ni hittar oss på sociala medier på Facebook och Instagram under namnet Creepypodden i P3 och ni kan maila oss på creepypodden.sr.se Jag vill gärna läsa era historier och ni har chansen att få dem upplästa här i podden. Och som vanligt, tack för att ni har lyssnat!